La Malla Ràdio La Malla Ràdio, clica'ns La Malla Ràdio, amb Mònica López Molt bona nit i benvinguts a la sintonia de la Malla Ràdio. Li donem la benvinguda aquest eh, dissabte, un dissabte que aquesta nit estarà plenament ocupat pel món dels videojocs. De nou tornen a ser amb nosaltres la gent de Portal Games, eh, doncs, que ens parlaran de totes les novetats eh, que han sortit al llarg d'aquest mes, si recordeu. Ells van ser amb nosaltres eh, doncs, farà uns 30 dies i vam fer doncs, una primera edició del que seria la seva aparició dins de la Malla Ràdio. Ja sabeu que a Portal Games podeu trobar un podcast el podcast del programa que ells realitzen a la misura de la ràdio després ens tornaran a explicar una altra vegada doncs qui són, d'on surten com sempre, una mínim presentació i eh, com dèiem doncs farem tot un recorregut eh, doncs per les darreres notícies les darreres informacions i també les darreres novetats toca el Joyspi, la sección mensual de videojocs de La Maya Radio. a Marc Royan, Isaak Viana, David Cordovilla y Albert González. Entonces nos sentirem el David Cordovilla... No, ya estima, ya estima. Pero si el Isaac Vilana, Isaac, buena nit. Viana, Viana, Viana. Viana, ay, ay, ay, Viana. No, no, yo, yo también lo también te pasa. Sí, porque todos me dicen Viana, uh -huh. no sé por qué. Bueno, una mica por la cara, no, pero... Eh, Viana, Viana. De dolente, ¿lo Sí, una mica. <laughs> ah, Mar Royal, buena nit. Hola, ¿qué tal? Y Albert González, muy buena nit. nit. Els tres el toca con el joystick. Eh... No m'acabo d'acostumar al nom de la secció, però <laughs> es suposo que amb negociable, temps... negociable. No sé si és gaire negociable, yo eh? Jo crec que vosaltres vau dir, eh, serà aquesta i yo, ah, molt bé, gracias per informar-me i va ser un <laughs> segon avançar de començar la secció el primer dia. Portalgameover.com, que no he dit bé abans, eh, que m'he despistat. Portalgameover.com. Ehm, una miqueta de la història, que és capaç de resumir-la en menys de 30 segons. De no 30. Bueno, doncs pues, a portal tens un meravellós món de sorpreses i misteri, tens un fòrum, tens un blog, tens un mapa d'oients, tens unes enquestes, tens un podcast, el més important no vale. ho dic. Tens un podcast, tens moltíssimes coses que passar una tarda, quan d'avoreixes una tarda a casa, què millor que entrar a portar el gameover.com i, i passar bé. una excel·lent tarda amb nosaltres. Res interessant, res interessant, no hi ha res interessant. I com el en... podcast, doncs, surt d'un programa que feu a on? Ah, i veritat, a, a Ràdio so d'Espí. Això que, so que tenim aquí l'ha xivat. Eh? A Ràdio d'espi. molt bé, molt bé, doncs. Que s'ha associat de, com ràdio, de més. Es es són família. Sí, sí. família. Ah, doncs <laughs> La gent de porta el gameover.com que és aquesta nit amb nosaltres, com deiem, en aquesta jacció seva, seva, perquè seva, jo a partir d'ara doncs ja gairebé callaré, eh? Bueno, Fins... participarà una miqueta, però no, no callaré. Aquí ja ets Si jo no callo ni sota la ducha. Prove, els com... <laughs> comencen a mateix el toca van joystick. Bé, bueno, comencem amb les notícies, ha estat un mes una mica mogudet, ha hagut bastantes cosetes, i què millor que començar doncs, una mica amb el nostre país, amb notícies de Sony la, el protagonisme absolut del mes passat va ser la Playstation 3, recordes que vam fer un especial especial, doncs eh, aquest mes Sony aposta fort per la seva consola portàtil la PSP, la Playstation Portable fa unes setmanes va baixar el seu preu a Estats Units i contra tot pronòstic també ha baixat a Europa, on passa dels 200 euros que estava ara fins fa poc a 170, una rebaixa que situa favorablement a Playstation Portable en un mercat molt competitiu, on de moment sembla que la reina segueix sent la Nintendo DS que actualment oscil·la als 140 euros aproximadament. A més a més, els jocs de la sèrie econòmica, la famosa línia Platinum, també baixen de preu i es situen a un preu més adient a una consola portàtil. Ara mateix giren els 20 euros aproximadament. Paral·lelament aquesta notícia també s'ha confirmat el llançament a Europa aquesta setmana de la esperada GoCam, una càmera de 1,3 megapíxels per la PSP amb capacitat de gravar vídeo, micròfon incorporat i capacitat per fer girar la lent, la lent fins a 180 graus. El que passa és que apareix el preu de 50 euros, que és una mica car, per una càmera de 1,3 megapíxels. El cas és que hi havia molta gent fins ara que es creia realment que la PSP venia de sèrie amb càmera. Hi havia molta gent que s'ho creia. Ara, ara ja en té, però sí, sí. abans no en tenia. Jo he, vist, jo he vist anuncis a grans superfícies que posava sí. PSP i càmera. No, senyors, no inclou la càmera S'ha de comprar, ara ja la tenim en l'ostabast Per 50 euros, que bueno, és un preu, com diu l'Isac Una mica... Escaret, no? Escaret. Escaret. Sobretot ara que les càmeres digitals ja Estan a un preu bastant raonable Jo crec que, la... que el futur d'aquesta càmera Serà la videoconferència quan es, come... quan es connecti amb la Playstation 3 eh, Que ja van anunciar Que tindria moltes funcions de connectivitat Exacte, però bueno, eh, altres notícies, per exemple, els que portem anys defensant que els videojocs podin considerar-se com, com petites obres d'art, estem d'enhorabona. Per fi eh, podem dir que un videojoc es pot considerar com art. Perquè? Perquè als Estats Units, la Biblioteca del Congrés, ha posat en marxa una iniciativa anomenada, atenció al meu anglès, Digital Game Canon, eh? que té com a intenció preservar en museus còpies originals dels videojocs més importants de la història com a herència cultural. Maco molt maco. Sí. Està molt bé. Molt maco. L'objectiu és que escollir cada any fins a 10 títols diferents entre crítics, indústria i públic per preservar-los en un museu. El projecte tot plegat comença aquest any i ja s'han escollit els 10 primers títols d'entre el que destaquen obres mestres com el Mític Tetris, el Super Mario Bros. 3, el Simphiti, el Doom o tota la saga Warcraft. Però el que ens preguntem és si algun dia eh, ens arribarem a trobar el tipi culturet de museu en alguna escena com aquesta, per dir alguna cosa. oh, oh, oh. oh. Quina maravilla! Oh, aquest joc té quelcom subliminal, eh? Em recordo una mica l'època cubista de Resmala És una alegoria, eh?, aquests moviments, aquests salts, eh? que en realitat ens recorden els difícils començaments de l'artista. Aquí, aquí, quan agafa la flor, en realitat és una alegoria de com el seu cor s'omple de joia pel seu cor que frija per estar a prop de la natura. Els vermells, els vermells són una concessió a l'època que més li agrada, la tardor. La seva ben coneguda obsessió pels amfibis i el món marí que li apassiona en forma de les tortugues no passa pas indiferent a la juïsa dels experts. Doncs mira, a mi em sembla un joc força divertit. Bah. Divertit, inculta, no saps apreciar l'art de bo. Que simple que ets, no veus més enllà de la superfície. Bons, doncs passem al gran c 4, po possiblement el lloc més esperat d'aquest moment per a la 360, amb permís esclar del Halo 3. Grand Theft Auto 4, la quarta entrega d'aquesta saga, que sempre provoca polèmica. El seu protagonista serà Nico Bellic, que acaba d'arribar a Liberty City, la ciutat de GTA 3, la ciutat, basa la ciutat basada a en Nova York, per viure al somni amèricà. Exactament. Liberty City està clarament inspirada en Nova York i als seus voltants, com Nova Jersey, i el joc intentarà distanciar-se d'alguns aspectes vistos a les anteriors entregues. Serà un joc, segons diuen els programadors, molt més obert, donant més llibertat al jugador per escollir el seu camí, on el dia i la nit realment afectaran a com es desenvolupa la història i ha algunes opcions online, de les que encara no s'han donat molt detalls. Estan callant una miqueta per donar la sorpresa. Els sistemes com Xbox Live, el servei de joc online de Microsoft, eh, en aquest sistema podeu veure un dels primers tràilers del joc que pel moment promet, promet força. El que sí que és segur que polèmica quan surti el joc n'hi haurà a cabassos. Per què, per què? Home, perquè és el joc violent per, per definició. Mm. Sempre no has vist mai. Les, les crítiques als jocs violents sempre representen el gran Theft no. no. No? És el joc on pot ser el dolent. A ti t'agrada ser dolenta. A mi? Pa. Lo normal. Una miqueta. Matar, matar uns un cents de persones, mm -hmm. poca cosa. No, no. Ara passem a un altre lloc, i si el mes passat ja feien broma i escarni del Duke Nukem Forever, un lloc que el, que el seu desenvolupament porta ja sí. com 10 anys. Te'n recordes que vam estar comentant? Aquell lloc que portaven... Quants anys portaven aquest joc 5 o 6 i encara no surt, i no surt, i no surt. Sí. I que sempre aquest, aquest lloc, pues, quan el nombre es provoca risa amb tots els aficionats al videojoc doncs hi ha un altre, un altre que tarda. Sí, tarda molt. Eh, Silicon Knights porta des dels temps de la Playstation 1, que això seria de quan? Ja fa 10 anys, no? Va sortir al 94. Imagina't. Doncs aquesta gent porta des del 94. No, el 94. Bueno. Jo que començaria el 96. El o sigui, cas jo era amb el col·le, no, no me'n recordo. Doncs aquesta gent treballa en un projecte conegut com a To Human. Podríem traduir-lo com massa humà. Human? Sí? sí, sí. Vale, doncs és un projecte que acabaria passant de la Play 1 a la Nintendo 64, després passarà a la Gamecube i que ara ha anat a a la 360. Però a diferència del Duke Nukem Forever, del que ens vam riure fa un mes, sembla que aquest estiu, per fi, podrem disfrutar d'aquest joc d'acció que barreja ambientació futurista amb mitologia nòrdica. Com es menja això? No ho sé. I diem, sembla perquè amb aquest títol no es pot donar res per segur. De fet, fa pocs dies es va saber que el seu responsable, Dennis Diak, ha dividit el joc original en una trilogia, perquè, segons ell, el públic no vol jocs de 60 o 100 hores de duració, que no és tan estrany, sinó històries curtes però amb més qualitat. Suposem que aquesta medida és una justificació, perquè ara, en compte de 60 euros, que valdria un únic joc, si vols la trilogia completa i la història completa probablement, probablement haurem d'estalviar fins a 180 euros un preu que probablement ajudarà a cobrir 8 anys de desenvolupament i un pressupost de quasi 300 milions de dòlars 300 que el converteixen en el joc més car de la història. Els fans, tot i això ja fa uns mesos que han aportat el joc com Too Late, massa tard. Hem enviat el nostre report habitual a les oficines de Silicon Night a veure què ens expliquen allà una setmana més en nom de l'espai Toca amb el joystick ens posarem a visitar de primera mà un dels estudis més importants del panorama actual dels videojocs avui li toca el torn a Silicon Knights reconeguts pel seu projecte To Human un projecte que aviat veurà la llum al mercat segons els seus desenvolupadors tenim amb nosaltres a un dels seus caps de programació Eh, sí, sí, sí, sí, jo estic molt content amb el ritme que es porta en aquesta empresa. És que abans estava a 3D Realms, l'equip que programava el Duke Nukem Forever, però és que em vaig canviar de feina perquè ja tot era molta pressa, tot molt precipitat, teníem un ritme molt frenètic, jo no, aguant, no, jo, jo no aguantava això. Així no es podia treballar. Aquí, en canvi, anem al nostre ritme. Molt bé, gràcies per les seves declaracions. Bé, eh, tornem la connexió als nostres estudis centrals. El que em farà gràcia és quan la gent vegi que els cobrem 180 euros en llocs del 60 que valdria el projecte en realitat. Que eh, calli, que seguim en directe. Caso! Us imagineu que això al final no acaba comprant ningú? Home, quin, oh, no, no, no, quin ningú cop baix. poca gent. Ah, no, sigui, no, no, però el, joc té, el, el cas és que el joc té bona pinta. Sí. El, el... Problema, el problema és això, el màrqueting. Sí. Que un joc, per dolent que sigui, si porta molts anys és, el saben vendre. És com les pel·lícules, que mm. moltes pel·lícules són infumables, però veus el tràiler i dius, mm, li donaria una oportunitat de 60 euros. Clar, 60 euros no és el mateix que una pel·lícula, però bé... Passem a altres jocs. Mira, un dels jocs més populars de cotxes, després de Gran Turismo o Rig Racer, no sé si el coneixeu per qui, és el Project Gotham Racing, sí? sí no, no, no, era prou maravillosa. Home, potser que el coneguis. És una saga que porta ja unes quantes entregues a les seves esquenes i reconeguda entre els aficionats pel seu realisme gràfic i jugable. De fet, eh, és particularment coneguda la segona part per a Xbox, que es va guanyar un lloc entre els aficionats catalans, ja que a Barcelona figurava com una de les ciutats on es podia conduir i clar, circulava sense per hora per la Rambla, el passeig Colom, sense els Mossos perseguint-te, doncs era una curiosa sensació no? deies, ostres, que, que nou La seva quarta entrega s'està desenvolupant per la 360 i no només tornarà a Barcelona, sinó tres noves ciutats entre elles Sangai, que acolliran fins a 200 circuits diferents les novetats que es prometen són un sistema de campionats a través d'internet, una climatologia més realista que afectarà la conducció, encara més realisme gràfic per als vehicles, que comptaran ara entre 70 i 100.000 polígons i la possibilitat també de personalitzar el pilot que no sé per què, perquè al final no el veiem mai però bé, és, una... és com qui es posa l'espoiler al cotxe i no serveix per res. S'espera que el joc arribi al final d'aquests anys però ens fa por que aquest joc sigui massa realista i estupem eh, amb coses com aquesta. Uau, wow, aquest joc aquest joc és increïble. Quin realisme, quina perfecció. La sensació de velocitat és que és increïble. Estic corrent a per hora pel Passat Colom i és com si estigués conduint de debò. Un moment, un moment. Ja vaig, ja vaig. Hola, bon dia. Bon dia, Guàrdia Urbana. Vinc a cobrar aquesta multa per excés de velocitat. Saltar-se a diversos semàfors, passos de vianants, conduir en contradirecció i, a més, menjant un croissant. Seran 200 euros. Però, però què està dient? Si jo no tinc ni carnet. Ah, no volia realisme? Doncs toma realisme, Borinot. Au, pagui. Mare meva. Podria, Imagina, passar. podria passar. Bé, ara parlem de la indústria dels videojocs, que és un món comercial molt complicat. A vegades pensem que no, però és un món molt complicat, molt més del que pensem. Encara que les consoles que apareixen al mercat ens sembli a vegades que tenen uns preus molt exagerats, que el tenen, eh, la realitat és que les companyes com Sony, Nintendo o Microsoft solen perdre diners els primers anys de producció. De fet, Microsoft preveu que a partir de l'any que ve començarà a obtindre els primers beneficis per a la fabricació i venda de la seva consola Xbox 360. És a dir, dos anys després del seu llançament és quan començarà, començarà a veure calers. I segon eh, i segons ells, força modestos. Sí, imagina't la Play 3, que costa 600 euros, perden diners. Sony perd diners amb una consola 600 euros. Dius, quan deu costar en realitat? Si ets anti-Sony, compra't una PlayStation 3. Sí, sí. Bill Gates, el padrí d'aquesta companyia, s'ha declarat al respecte. Ah, a veure, no ho entenc jo. Portem ja uns quants anys amb aquesta consola i ara ens reporta beneficis. Que vingui el cap de departament, que vinguin les sabates de ciment... Jo no acabo d'entendre aquest negoci. Ai, xai, xai, xa. si el, el padrí no visqués avui en dia. El món dels negocis és molt dur, eh? Sí, és molt, molt, molt, molt difícil. Però me suposo que també, pena, pena, que es diu pena, no em fan. No, a mi, mi cap ni una. Que basta, anem a treure un rato per alguna banda. No em ara. treu el son. No. Però no deixa de ser curiós, jo crec, això, no? Que, que et dones compte que no, es, no guanyen diners al principi. No, no en sí. guanyen. És al revés, treuen les consoles amb l'ànim de... De fet, en el temps en, de... La... Encara que Nintendo sí. amb la Wii, Però en el temps de la pirateria, eh, de quan sobretot va haver-hi la Play U, que es va començar a desbancar com la gran consola pirata, la gent justificava que es piratejava la consola i dient, no, perquè és que eh, amb el que guanyen diners les companyies és, és amb la consola, no amb els jocs. Quan és al revés? És totalment al revés. Les, les companyies al principi guanyen diners amb els jocs que, són els, sí. que es pirategen i no amb les consoles. Eh, I surten a vegades polèmiques perquè surt un joc... A... A la vegada, per exemple, a 360, 60 euros. En PC, 10 o 15 euros. La Això passa, de preu, passa molt últimament. Sí, aquesta diferència de preu, on va? Cap al padrí. Sí. Gràcies, molt amable. No, que, per exemple, Spider-Man 3, el lloc de la pel·lícula, per Xbox 360, costa 65 euros i el de PC costa 20-30. I és el mateix lloc no sé, són coses curioses de la, de la indústria algun dia acabarem doncs, algun dia podíem parlar d'això eh? sí, sí. no, la indústria i, com, sí, sí, no, i comença a discernir-se una possibilitat que és la distribució, la distribució per internet, la distribu distribució digital. Sí, de fet, per PC ja es fa algunes companyies sí. com Valve, en tenen un servei molt, molt treballat de, ja, dintre de poc, segons ells, ja no existiran les capsetes amb els manuals. Això que tan bonic és tenir casa, les capsetes ja no existirà. Tot es farà a través d'internet. Sí, però, en, però tens el lloc a 6 dòlars. Clar, Depèn de com siguis de col·leccionista, no? Clar, és sí. que a mi m'agrada tenir les capsetes i tot. És com es duedeix, no és el mateix... El sí, però nosaltres tenia... som friquis. Bueno, Avui bueno. que és el nostre dia, Exacte. el dia de l'orgull friqui. Jo no us ho volia dir tan directament perquè no us volia ofendre. Però, però he estat a punt de felicitar-vos quan heu entrat per la porta. <laughs> Avui és el dia de la tovallola. És, veritat, aquest... és que aquest és més friqui, encara. encara. És d'un gibre que era dels friquis dels 80, quan no existia tot això d'internet i videojocs mm -hmm. tan generalitzats. Està sí. parlant de la novel·la de Douglas Adams... I a la dia... de l'autostopista galàctic. Exacte, el dia de la tovallola. Si avui fa el cel, el dia de la tovallola en commemoració de la seva mort. No, el vols que porto sobre la tovallola? Yeah. <coughs> T'ho has preguntat quan ha entrat? Bé, Bé eh, parlem... si, si et trobes malament avisa'm eh no, no, no, Mira abans estem parlant de polèmica Seguim parlant de polèmica I és que el joc que d'aquest mes ha estat God of War 2 Que segurament haureu vist en un set per la tele uh -huh. o, no. o no És la continuació d'un dels jocs d'acció de la Playstation 2 Més rentables de l'any passat A la presentació oficial del joc a la premsa Que a Sony li agrada molt fer aquestes fastasses no? eh, Sony va muntar Un guirià impressionant I per celebrar-ho, per cert no vam ser convidats Aquí, des d'aquí, soni, molt, això, malament, molt malament, convida'ns, mm. doncs van muntar una sala amb clars motius de la mitologia grega. No? I en un dels moments de la festa, un noi i una noia, força despitragats, per cert, van agafar una cabra i e imitar una cerimònia d'ofrent als déus li van tallar el cap. Però de veritat? No no, no, no, no. Bueno, li van tallar el cap de veritat. La cabra ja era morta i el cadàver el van comprar a una carnisseria. Però aquesta pseudo-performance ha assecat molta polèmica entre els crítics i particularment entre les associacions de defensa dels animals que van qualificar l'acte d'estúpid i completament injustificat. Però en realitat, a toc amb el joystick, sabem com vans escollir realment aquesta cabra protagonista. Bé, següent. Excel·lent. Tens molt bona veu i un molt bon cos. Estàs nominada. Talleu! Talleu! el que em sembla curiós és que abans ja he comentat que hi havia un noi i una noia força despitregats mm -hmm. la noia anava de cintura cap completament despullada i és curiós que amb l'opulitana que és a vegades la gent en aquest país es fixessin en el de la cabra i no en la xicota aquesta però bé home és molt més heavy tallar-li el cap a la cabra morta. No els pits. està morta oh, a mi la psicota està molt, molt ben veure cert. Mm -hmm. em sembla perfecte que ensenyi els pits però home el de la cabra estava morta ja ja, jo però... crec que és una polèmica una mica tonta perquè... no, ja l'ha buscat Sony perquè es parli d'ella sí, també, de la ho... Cabra... <ríe> també. també ho busquen en fi, tampoc penen uns fan bé, mira, parlem de més tonteries perquè també tenim unes quantes més eh, la comunitat està molt pendent de l'estrena de Halo 3 i per celebrar el pròxim llançament, eh, Microsoft i Pepsi han arribat a un acord per trobar el mercat el pròxim agost una beguda anomenada Halo 3 Mountain Dew l'anomenen la gasolina per al joc i tindrà 120 miligrams de cafeïna i tindrà sabor a llimona i xirera. Mm, us fa una idea de quan són 120 miligrams de cafeïna? No. Perquè us fa una idea, una llauna de cola té 41 miligrams i una tassa de cafè 103. O sigui que la beguda pujarà realment les piles als seus jugadors amb 120 miligrams. Però això pot sentar un mal precedent. Us imagineu que tots els videojocs sortissin al mercat acompanyats d'una beguda? Nosaltres sí. Superlambrusco bròs i el tuo vinito di de verano deliciosa per acompanyar-nos bellissimos espaguetis al fungui. Mmm, riquíssimo fungui. Ei, hey, nens, si no us paràquitant tot el dia, el que necessites és la nova beguda de Sega, la nova beguda refrescant Sonic Bull, amb la que no apareguis en tot el dia, amb una balla d'esquerra dreta, hip-cop, hip hop, hip -hop vinguen a-nos tots a no pareu, no pareu, no pareu! Sonic Bull, desgraciant-te les neurones. Ja! Yeah! Aigua FIFA 2007 Ara, més igual que l'anterior de l'any passat Si portes 15 anys comprant la mateixa aigua com si tingués un nou sabor per què canviar si ja saps el que vols? Aigua FIFA 2007 Més del mateix Delicis espatxo, Resident Evil, Fet com el que feia l’àvia amb víxerees humanes naturals gaspatxo. En aquest sí que cas noten els tropesçons. Mira, he trobat un dit. Suc Nintendo Docs. El suc de moda. Un exquisit suc que renovarà la teva energia. Ara, amb un 25% més de gos. El suc que et fa dir... Uau! Francesc, tenia per aquí preparada la fusta, no? Vinga, va, els hi do... ben fort, eh? Allò, vinga! Au. Au. Ah! Au. Per favor, per favor! Quin mal gust! Quin mal gust! A tu t'agraden el suc? A mi m'agraden els gossos. Ah, va, va, va, prou, prou. Per prou. cert, la paraula tropeçó està acceptada en català. Jo diria que no. I com, quina seria la traducció? De tropeçó? De trobar-te un dit enmig d'un gaspatxo? Home. Fa molta fàstiga això que acabeu de fer. M'ha fet gràcia. T'has trobat un dit en un gaspatxo? Va. A vegades es troben en Frankfurt. Ai, per favor. Va, prou, prou. A va, a no ser sé no sé que el Frankfurt sigui el dit. Ah, favor, ja s'ha gent equivocat, Eh, eh, eh. <ríe> Albert, estàs calladeta avui i encara no has explicat capa que ho dit. Bueno, i em va comentar lo dels trupaçons que en català seria trabancadeta, no? Entrabancadeta. Déu meu. Déu meu. Ara, Clara talla, una, ja. una només parella. Ara només parella, eh. Clara no, no. tallada, no, Vinga. Ja. Ja, ningú. Segiu, segiu. Eh, virtual Me ya que Electronic Arts es la més gran productora de videojocs o almenys en cir-party y Endemol es la mayor productora televisiva europea responsable de cosas como Gran Hermano o Operación Triunfo El gran y el gran ha arribado a un acuerdo para desarrollar un proyecto denominado Virtual Me, un universo virtual imaginemos que la línea de sistemas como Second Life on el jugador podrà participar en els diferents concursos d'aquesta productora que inclouen, a més dels ja anomenats, concursos com Trato Hecho, Factor Miedo o reality shows com Canvio Radical, que ja deu ser trist, una imagen virtual para hacer el cambio radical a una otra imagen virtual Sí, una mica triste que lo es Sí, no Però vaja. Es, es muy lamentable, es como entrar al Second Life y ponerse el lech Sí, sí, eso lo dijeron el otro día para la televisión, es absurdo entrar al Second Life y hacerse el lech Que ahora está de noticia que al Second Life han arribado una un acuerdo en una compañía y los harán los sales el día y la nit y ahora están produciendo en vídeos que ahora habrá día y noche y ahora... Eh, eh, Adaptat a la teva hora. No, no, no. Eh, un, dia de... un dia al el eh, perdona al Second Life durarà 4 hores reals. Ah, és ah, curiós. Sí, curiós, sí. curiós. Bé, parlem d'altres jocs. La companya Square Enix, responsable d'entre d'altres coses de la saga Final Fantasy, s'ha compromès amb una nova sèrie de jocs per Nintendo DS anomenada DS Style, l'estil DS. Una sèrie dirigida a gent adulta que no vol, textualment, jocs d'acció, sinó coses més tranquil·les o fins i tot sistemes d'aprenentatge seguint la línia de jocs japonesos per la, per la consola, doncs, per exemple de cuina, d'escriptura o d'aprendre de idiomes, que hi ha uns quants. En, aquest, en aquests títols figuren coses tan cridaneres com els tradueixo les son, les, eh, lliçons, de, de yoga. lliçons de yoga, de yoga. per què no escoltem música clàssica a l'ADS, perquè sí. no ens dóna la, la gana, Això no eh, vida de jardiner, el, eh, les flors sí. o World Working o sea, caminant pel món, una sèrie de guies turístiques de diferents països que la meitat no són països, són ciutats però bueno. això també tot això està molt bé però des d'aquí seguim creient que encara hi ha grans oblidats a la indústria del videojoc, la, la gent gran, però la gran, gran de veritat nosaltres us proposem algunes idees Seran 25 euros, senyora. Oi, que no li faria res si li pago un cèntim, jove. Brain training, cèntims counter, per exercitar les teves neurones. A veure, 98 euros amb dos cèntims, 98 euros amb 3 cèntims... Ui, que sapastre sóc. Tindré que tornar a començar, sento, jove. Jove, jove. A mi em sembla que en aquest ciment no li has ficat prou sorra. Obres Live! el simulador definitiu per tu, Super Iaio. Ai, els meus temps sí que sabien fer edificis. Només tenia més copinades i una mica de terra. Pites, pites, pites, pites, pites, pites... Els cims Colom s'expansion, un autèntic esport de risc. Déu ah! meu, meu, ja n'hem empotat el siset. Un altre cop? Però és que ningú m'ajudarà a creuar el carrer. Ridge Racer, ancianet crossing, canvia de vorera. Ara ja pots personalitzar el teu avi, posa-li spoilers i boina amb flames. Ei, vei, et molen les meves espardenyes d'aleació. Pobres iaios. Per començar haurien de començar a fer els botons dels videojocs més grans. <fut> Home, doncs no és veritat, sí, sí, és veritat. no, sí, sí, sí, no sí, ho havia sí. pensat, però és veritat perquè els fans més petits, perquè la DC Lite són minúsculs molt, molt, molt petits. doncs un llaio amb, amb aquest teclat no pot és veritat, no ho havia pensat eh? sí, sí. enviarem una carta a Nintendo dient ah. no passa amb els botons Bé, eh, passem a una altra notícia una mica... bueno, a mi no m'acaba d'agradar molt però s'ha de dir, hem de parlar de Jack Thompson un dels principals enemics dels videojocs abans parlàvem de la polèmica de Grand Theft Auto doncs per qui van, els... van les coses qui és Jack Thompson? Doncs Jack Thompson és un advocat americà que ha dedicat la seva recent carrera a lluitar contra els videojocs, directament, a lluitar contra ells, i convèncer la societat dels seus suposats ells. No farem ara un recopilatori dels moments més infames d'aquest senyor, que en té força, però possiblement el més ruïn de tota la seva carrera va ser fa unes setmanes, quan va aprofitar el terrible incident de la matança de la Universitat Virginia Tech per seguir difonent la seva doctrina. Thompson culpa directament els videojocs de la matança, concretament el videojoc Counter Strike, que, segons ell, el va entrenar per moure's entre habitacions de forma freda i calculada. Tot això, ho diu, malgrat les investigacions, no semblen apuntar que el culpable del múltiple assassinat tingués ni tan sols un sol videojoc. Jack Thompson és el mateix que ha criticat obertament els responsables de joc com Grand Theft Auto, arribant a difamar obertament contra els membres de l'equip de desenvolupador, Chu, que en un moment de lucidesa va arribar afirmant que estava format únicament per borratxos escocesos. Recentment sembla que ha arribat un acord amb un acord estradiudicial en el que es compromet a no denunciar més a la companyia, a take ni a seguir impedint els llançaments dels seus llocs als Estats Units. Terrible que home. Arrossega un trauma en Jack Thompson. Sí? Sí, no, sí, Jo crec més bé que el que vol és estar al, al centre de l'atenció. Això també. Però bé... Bueno. Acabem les notícies simplement de forma molt ràpida comentant que s'ha fet una enquesta. Eh? Què opines tu? Molt ràpidament. S'ha fet una enquesta a Japó i es comenta que la majoria de gent que té una Nintendo Wii mm? la té a la sala d'estar i no al dormitori. <laughs> Què et sembla l'enquesta? Aquesta formidable, eh? Una dada que no em deixarà dormir. Oi que no? no. És que estava, estava mirant la notícia i dic, aquesta notícia he de a la Com, que eh, els agradarà. Eh, no? però de fet és una dada prou significativa. Sí, oi? Sí. No sé de què, però d'alguna cosa deu ser-ho. Doncs de que es juga amb família i enmig del menjador, Exacte. i que potser altres consoles doncs, són més per la gent que la televitació, Eh, per jugar d'una forma no. més individual no? la cosa curiosa és que la Wii acabo no de fer un té... anàlisi no, no. psicològic de Maratillo sí, però és, és bastant correcte el que passa és que la Wii no té reproducció multimèdia, però la Playstation 3 que té el Blu-ray disc i la 360 té l'acte la, DVD sembla que la gent almenys a Japó, tot el tema de pel·lícules ja té el seu reproductor i no li interessa posar-ho en una consola és que encara està per veure què passarà amb això, eh? Encara, encara no, no, està no. per veure en fi, mm. fins aquí les notícies Yeah. <laughs> Comentem alguns llançaments d'aquest mes que ens semblen una mica especials i abans de començar, degut que hem tingut seriosos problemes amb algunes de les opinions que hem dit fins ara d'alguns jocs força polèmics, l'assegurança ens ha imposat un crític de guàrdia que ens farà la feina bruta i analitzarà aquests jocs en lloc nostre. Així després no ens podran acusar de qui sap què. El crític que ens han assignat aquesta nit és el senyor, a veure si dic bé, Benet Capgirat, el qual ja es troba a l'altra banda del fil telefònic. Eh? Bona nit, senyor Capgirat, bona nit. Bona nit i bona hora. Bé, tinc entès que avui ens parlarà de l'adaptació a videojoc de la recent pel·lícula Spider-Man 3 per a suports com l'Xbox T60 o la Playstation 2. Sí, això li han dit. Eh, bé, i no, no ho farà pas? Oh, sí que ho faré. Només constatar un fet. Doles! Nena, para la tele que estic parlant amb la ràdio. Ja, és clar. Bé, i què ens pot dir d'aquest joc, senyor Benet? Bé, eh, intentaré donar una opinió imparcial que m'ha semblat més dolent que mitjà del mar que de la mare però tan dolent li ha semblat? Entre vostè i jo. He de confessar que no he vist la pel·lícula. Potser és una molt bona adaptació d'una pel·lícula molt dolenta. Ja, però l'ha jugat molt o no? No, de fet, el que ha jugat ha estat el meu nebot, el Queco. Jo només mirava com ho feia. Tants de botons i la càmera girant com si estigués drogada no m'animaven pas a jugar. Molt professional per per seva. Home, tots sabem com ho fan els crítiques de les revistes. Com a mínim, jo no ho he copiat d'una no plana d'internet. Igualment, quina serà la seva puntuació o comentari final pel joc? Bé. Només puc dir que el joc em fa pensar en una tiba Una tiba alta? Sí, home. Una tiba així d'alta. Aquest també li puc dir jo. Apa, marxi. Adéu, adéu. Ja li donarem un cop de fusta per teva. Té sort, eh, d'estar per telèfon. Vinga. Més jocs comentem, però ara sí que els comentem nosaltres exclusivament. Podem parlar, per exemple, de Guitar Hero 2, poca gent s'esperava el rotund èxit del joc de Red Octane i Guitar Hero, no sé si per qui l'heu provat. No l'hem provat, però Malament. ens agradaria. Un dia el portem. Sí, sí, sí, portem, sí, sí. El portarem, sí, sí, així sí, ens, sí. ens tornareu a portar. <ríe> és l'excusa que tenim. Bé, ja sabeu que esteu encara... En proves. Sí, en proves. Clar, si... No sabem si teniu el factor malla. Ostras, el factor, a la esta, la el factor. maia. Dóna-me-la mí, dóna la mí. <ríe> mauto <fustio>, eh. <ríe> que chungo. En desviagite. Perdón, ya está, ya está. <ríe> Todo en comando. Impresiona. Bé, de guitarra que triomfa ha triomfat a toda la hora es un concepto que, per cert, no nou, es nou, y después de ser un plopado hace Japón, mentre es prometen i reprometen més i més noves entregues de cara al futur, de moment tenim al mercat la segona entrega d'aquest joc, que ja es perfila com una saga, ja està preparada la tercera entrega, de fet, d'aquí no res. Fa mesos que ja va aparèixer per PlayStation 2, aquesta segona part, tot just aquest mes fa el salt a la consola de Microsoft, la 360. Canvis respecte a l'edició de Play 2? Doncs no hi ha gaires, com tampoc es hi havia la primera i la segona. Si descomptem la possibilitat de modos cooperatius i l'opció tocar el baix en comptes de la guitarra, encara que segueixen anant a venir 5 cordes en lloc de quatre. El baix té 4, oi? vol que les et toques en baix oi oh, per favor oh, oh, oh, oh, oh. Bueno, és que em canso al final Acumula, em em braç. al final fes una gran una gran tallada bé. Ja bé possiblement el més atractiu d'aquesta versió per a Xbox sigui el nou perifèric guitarra amb una forma que recorda la Gibson Explorer no sé si coneixeu aquesta guitarra si no doncs al Google i, i busqueu i us sortirà alguna imatge i al rànquing per internet per comprovar les puntuacions dels millors jugadors arreu del món i poder dir ei jo sóc millor que tu que això és l'únic que serveix en els rànquings però veure qui és el millor dels teus amics però bé que tenim, també. Sí, i ha trigat una mica, com sempre que ens acostuma a passar als europeus, però ha valgut la pena l'espera. Surt -Valkyria, Valkyria Profile, és un joc que desgraciadament no es va arribar per la consola PlayStation 1 al seu temps quan tocava, però que ara tenim l'oportunitat de gaudir gràcies a la conversió que han fet els nois d'Squarenics per la consola patida de Sony, la PSP, la PlayStation Portable. En aquest joc ens posarem en la pell d'una jove Valkyria, la deessa de la mort de la mitologia nòrdica, que haurà de baixar la terra per recluir les ànimes dels intrèpids guerrers... per ajudar Odina a Odin en la batalla final que s'aproxima, el Ragnarok. El Ragnarok. Sí, que segons la mitologia nòrdica és una guerra que afectarà humans i déus... a per si iguals i també és un fanzin dels anys 80, Eh? Sí, és un fanzin dels anys 80. Sí, és la Wikipedia portàtil. L'Alejandro el... M. Virtutia, l'editor de Forum, sí. era el seu fanzin. Ah. quines vegades. Quina... La mecànica del joc no és gaire complicada, ja que anirem pel món... agafant les ànimes d'aquests guerrers alhora que investiguem tota una sèrie de masmorres i laberins com si fos un clàssic joc de plataformes del gènere són uns bons gràfics molt ben detallats, una música molt bona que, caracteritzen, que es caracteritzen com els ingredients principals al títol la mala nota la posa que el fet que l'idioma estigui en anglès i conèixer-les de vital importància per poder gaudir d'aquest clàssic i un altre clàssic és el que torna també a aquesta consola encara que Sony ha tingut prou problemes als últims mesos una de les seves bases principals segueix reportant nous títols gràcies a l'imaginació d'en Hideo Kojima, en refereixo al famós Metal Gear, que per la PSP es titula Metal Gear Portable Ops. En primer lloc, un té una mica de por per a aquest títol, especialment quan hem escoltat al seu creador assegurar que un lloc com Metal Gear no pot reproduir-se en un sistema tan poc precís com és un portàtil però en aquesta ocasió l'acció està repartida en un munt de petites missions que es permeteixen acabar les en 5 o 10 minuts. El fil argumental uneix l'història de Metal Gear Solid 3 de PlayStation 2 i el primer Metal Gear de MSX2. I transcorreix en l'any 1970. La novetat més important és que podem reclutar i controlar nous personatges que poden ser civils, militars, científics, etc. Com comença a ser ridícula l'aparició sorpresa entre cometes d'un Metal Gear nou en cada un d'aquests llocs, Recordem que la fita, en principi, és un esforç gairebé inhumà. Des d'aquí, proposem un nou títol a la saga. Sí, aquesta tuita de patates em quedarà boníssima. Però, un moment, no pot ser. M'he quedat sense sol. Bon dia, vei, Desitja alguna cosa? Orbe. A de ten que cossegir la llav. Ni compta, tens davant teu un nou metalgier. Oh no, tu veus, és el metalgier del mix. A destruiré. Ah! Però és, no tinc és, paraula. Qui ha escrit aquest guió? <laughs> Tu, ¿no? Alberto, bueno. Albert, Albert. Quina de cares. Amb ve que vouliau dues línies i estava, més mal supa i dic, me ha agradat lo, lo, lo del fuet." Mi, que la clatallada. Sí, sí, però eh. so, unes fuetades. Perque jo crec que al guardem final, no? No, no, no, está, no, dona, dona ni casagní. Au. Bé, va, anem acabant ja. Amb la tovallola que portava que s'assegui la sèrie. Sí, mira, gràcies. Dos jocs més i anem acabant. Primer comentem uh, Phoenix Wright Phoenix Wright 2, la segona part d'aquest joc, que és una d'aquelles coses que definim com japonada. Per què? Perquè són jocs que fan que pensar. Perquè què es pot dir d'un joc que es defineix com un simulador d'advocats? Com, com, uh -huh. com tu menges, simulador d'advocats? Doncs el cas és que el contrari del que molts poden pensar el joc no només és molt divertit sinó que deixa davant de tots els tòpics de, de que pots pensar en aquesta professió sinó que més és un joc que ja s'ha convertit que en un títol de culte La segona part que de quedat desenvolupant la idea de la primera entrega són judicis on com a advocats defensors el nostre deure serà aconseguir la innocència al nostre client i descobrir la veritat darrere del cas com si es tracteix d'una novel·la de misteri Tot presentant pistes i proves entrevistant els testimonis i jutant aferrissadament contra la fiscalia és molt divertit, de veritat el recomano hi ha moltes sèries d'advocats, per Exactement. tant és normal no? que, que tingui molts seguidors doncs estem en punt a punt a punt de dir Déu ens queda un, un, un... Un, un, un joc un joc, un joc? molt un joc, recomanable joc. sí, aquí tenim el mateix Final Fantasy 3 que era l'últim Final Fantasy que ens quedava per tastar tots els viciats de la saga i li ha tocat aquest cop el torn a la Nintendo DS ser la gran privilegiada que ens porti al joc aquest cop la gent Enix però ha optat per un rentat de cara al complert per portar el joc a la consola petita de Nintendo i és que el títol està en un complet 3D i amb les músiques totalment renovades per l'ocasió. El llapis tàctil, l'estilus també jugarà un paper important, ja que podrem jugar el joc entenament amb la pantalla tàctil, encara que els que estem acostumats a jugar amb aquest tipus de jocs amb la creueta de tota la vida ens serà una mica o massa estrany. Malgrat totes aquestes millores que ha gaudit, es nota una mica que és un joc antic en quant al guió, ja que l'argument del noi elegit que és l'únic que pot al món de les tenebres i restaurar la pau amb els teus companys està ja una mica desfasat en aquest temps. 30 segons més, va. No, va simplement, doncs, recomanar tots aquests jocs. També podem recomanar Hotel Dash, per DS, que també està molt bé, i God of War 2, aquest joc de la cabra, que també és molt recomanable per, per PlayStation 2. El de la cabra. El de la cabra. Es quedarà així. Bé! <laughs> uh, Margeixem amb una peça musical? Sí, efectivament, és ja el tema principal de presejament, un joc que hem comentat ara, el Metal Gear Portable. Ops. Un el, tema del molt el del Túrmics. El del Túrmics, Que maco. Molt maco. <laughs> doncs ens quedem amb aquesta cançó del Túrmics, Mm, que podría ser, junto los micrófonos, un dels grans grandes éxitos de este año. Y claro, es que, a ver, aquí? Au. Si seguísseis aquí unas cuantas horas més ya ja arribaría a un nivel ja de acudits impresionante. que Viana, Marroian, Albert González, muchas gracias a los tres. A vosotros. Mm, Para estar, como siempre. Bien, no os digo que tornareu, porque encara no lo sé. Bueno, yo, si voleu que porti el Guitar Hero, ya sabe que Ah, ah, xantatge estàs ah, apanyant ràpid del padrino hey, ah, sí. hey, I, tenim dos, i tenim dues guitarras oh, molt bona nit a tots tres Mol bona nit a tots vosaltres nosaltres tornem dilluns quan passin uns minuts de les 12 de la nit que acabo de passar molt bon cap de setmana Oh,